السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه الله وبعد تود الله سبحانه وتعالى ونعمه ذاك بالبالي نكاربشيني دوجو زانغو نانا زانغو كاتيكا نصاحه nyingine miongoni mwa nasaha za mwezi mtukufu Alhamdulillah tunamshukuru Allah kwa kutujalia katika miongoni wale ambao wamejaliwa kufunga ramadhani ya makahuu na kama walivyotujalia miongoni mwotakao funga ramadhani ya makahuu Allah subhanahu wa ta'ala atujalia ni miongoni mwawale watakao pata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kujaliwa ni min ahri الجenne, na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katikati mwa muezi mtukufu wa ramadhani na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pili ni kujiuliza ni yapi ambayo tumeweza kuyakadimisha ni yapi ambayo tumeweza kutanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya nini Ibnul Qayyim rahimahullahu tabarak wa ta'ala katika kitabu chake cha madarijus salikin atuambia yakuwa malengo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni istikthar min at-ta'ati mtu kujitahidi kukithirisha kufanya mambo ya khairi siku yoyote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupatia fursa ya kuishi hasa katika nyakati bora kama hizi basi wewe lengo lako lafaa vipi mimi nitaweza kukithirisha mazuri yetakoe karibisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema <coughs> wa uhabbu alkhlqi ila Allah a'wamuhum istiktharan minha Na ana yapendwa zaidi Allah miongoni mwa waja wa Allah ni yule ku zote anajibidisha kukithirisha mambo ya khairi yule anajibidisha kukithirisha mambo ya khairi wa fil hadith na imekuja katika hadithi wala yazalu 'abdi ya bin Angali anajibidisha kujikaribisha kwangu mimi kupitia ibada za sunna mpaka atakapopata mahaba yangu mapenzi yangu. Huu ni mja ambaye anakithirisha ibada za sunna. Sunna za swala, sunna za funga, sunna za adhkar na kadhalika. Vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم alisema "Alaika bikathrati sujud Kithirisha kwa swali sana." kesirisha kuswali sana na yule sahaba aliyekuja akiwa na akiwa na dukuduku moyoni ya kuwa yeye ampenda sana mtume sallallahu alayhi wasallama lakini la utamu wa mapenzi yake ni kuwa yeye ajua kesho يوم القيامه mtume atakuwa sehemu nyingine ya janna ni ningine, na yeye atakuwa sehemu nyingine na hataweza kumuona mtume sallallahu alayhi wasallama au alitaka yeye alimuomba awe pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama katika janna basimtumia sallallahu alayhi wasallam akamwambia a'inni ala nafsika bikathrati sujud jitahidi sana wewe kuweze kukithirisha kusujudu yani kukithirisha swala ili uweze kuwa pamoja nami katika janna. kwa hivyo swala ni miongoni mwa amali ambazo twafaa kuzipatia umuhimu sana wakati huu ومريم صلاه زفريضه صلاه سنه صلاه وسكو دنيى ميزه رمضان بسبب اسكيز حديث هي امتمه صلى الله عليه وسلم اسما امتمه عليه الصلاه والسلام كذا حديث انبهي مقتوان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يميجي كاتكا صحيح ابن ماجه كما يلخصحش وانا شيخ الباني رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله ابن ماجه وجميع موت المسلمين اسما استقيموا Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kueni na msimamo katika dini ya Allah kueni katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwa katika istiqama nimtu suku zote kuangalia yake kuangalia tabia yake kuangalia amali na kuweza kuzikithirisha kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam Mtume istaqimu walan tuhsana jitahidi na nyenye kuwa na istiqama katika dini ya Allah walan tuhsuna ni jambo ambalo kwamba halim hutaweza ni jambo ambalo kwamba si rahisi hivyo kwenye nyenye kule kuyatimiza yale yote anayotaka Allah 100% ni jambo ambalo kwamba ni ngumu mno ndio maana ibada hata sala yenyewe kuswali sala ya fardhi raka 4 au raka 2 ni lazima mtu apate taufiq kutoka kwa Allah ndio maana iyyaka واياك نستعين كن عباده لا ونففنا عباده نفنا استيانه نطلب مساعده kutoka kwa الله سبحانه وتعالى استقيموا ولن تحسوا كما كما صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير اعمالكم الصلاه wa'lamu Wa anna khayra a'malikum as-salah najwan yakwa 'amal zenu bora kat ya'mal zenu ba'da al-iman billah ni mtu kujitahidi katika swala kwa hivyo ndugu zangu siku kumna tano hizi zilizobakia moja katika ibada ambazo tuweza shikamana nazo na ikatupatia ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala namsamaha wa Allah ni nikushikamana na swala za fardh kushekamana na swala za sunna za mchana na usiku na biidhnillah tabaarak wa ta'ala tutaweza kuchuma mengi kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam asema wa'lamu wa anna khayra a'malikum na salaah ya kuwa bora katika amali zenu ni swala ndio maana wakati mgeni hushangaza Unaposikia mkati kila ramadhani swali la je ni nini hukumu ya mtu anayefunga na aswali kwa nini uswali wewe ukiwa utafunga na kwa nini ufunge ikiwa uswali kwa kuwa swala ni nguzo ya pili katika nguzo za uislamu kwa hivyo ndugu zangu anafasema ibn qayyim kuna umuhimu wasisi kukithirisha kufanya mema siku zote katika maisha yetu na katika mema ambayo tunaweza tukakithirisha ni kujikaribisha kwa Allah kwa ibada hii ya na kama tunavyoona katika hadithi hii sauban mtume anna asola. Ya kuwa bora kabisa katika amali zenu ni kujikaribisha kwa Allah kwa wala yuhafizu ala hifadhi wudu muta ispokwa ni mu'min yani mtu ambaye siku zote anajitahidi kuwa katika wudu wakati anapolala anapovunjikiwa na wudu wakati za baridi anahifadhi wudu na Allah subhanahu wa ta'ala na alama ya mu'min vile vile sallallahu la yazalu min kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa conscious na Allah wewe ima unasoma qur'an ima unafanya adhkar una unasema mambo ya khairi au unafanya jambo la khairi ama wewe uko katika ibada ya hii ama ile basi ukutahisi utulivu wa hali wa, wa ajabu utahisi satisfaction ya ajabu hata kama hauna lolote kwa sababu wewe ni mtu ambaye yukaribu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, nasaha ya leo ni tujibidishe kukithirisha mambo ya haidi katika siku zilizobakia na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupatie taufiq. wa Allahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi